סולקי אובר פונקי, אי נה הוקי סופר הירו, אטוויסטד, אנד אלקטריקלי טרנסיסטר סופר הירו, אנד אקסוטיקלי ארוטיק, אנדה פואטיק סופר הירו, אמבירל סופר הירו שלום, אני תום שפירא ואתם בבין הפאנלים, הפודקאסט על הפינות המוזרות של מדיום הקומיקס, מנבלי על, דרך חיזרים ומפלצות, ואני לא מדבר על המנהלים. זה פרק הפתיחה שלנו, ונראה הגיוני שנדבר בו על השם הגדול מכולם. האיש האחד שמכיר כל אדם שיודע מה זה קומיקס, אפילו לא קרוב מאוד קומיקס אחד בחייהם. סטנלי. אחרי הכל, כולם יודעים מי זה נכון? הוא יצר את ספיידרמן. הוא יצר את הענק המופלא. הוא יצר את תור האדיר. את איירון מן הבלתי מנוצח is, את האקסמנים, את כל יקום מארוול פחות או יותר אני בטוח שאי שם יש לכם גם דודה שמשוכנעת שהוא יצר גם את סופרמן ובטמן ואולי גם את סאבי הנינג'ה וזה לא משנה שהוא לא היה מעורב ביצירה שלהם אמרת קומיקס, אמרת סטן לי רק לאחרונה חברת וולט דיסני, האנשים שגורפים בכל שנה מיליארדי דולרים מסרטים, סדרות וצעצועים של חברת מארוול קומיקס, הודיעה שהם חתמו על הסכם עם היורשים של סטנלי, על הזכות להשתמש בשם ובמה שנקרא ה-Lakeness שלו, הזהות החזותית שלו, בפרסום, וזאת למרות שסטנלי מת כבר בשנת 2018. סטנלי, כמו הדמויות שיצר, כנראה הולך להיות בן על מוות. או לפחות לחיות הרבה מעבר לאורך החיים של אדם ממוצע. שזה כל מה שיוצר יכול לקוות לו, לא? ליצור משהו שיהיה כל כך אוב, שימשיך גם עשורים אחריך. ליצור משהו שבאמת מתחבר לאנשים. נדירים האנשים שמסוגלים לעשות את זה פעם אחת. סטנלי עשה את זה עשרות פעמים. טוב, הוא עשה את זה חלקית. זאת אומרת, הוא לא עשה את זה לבד. כי אם אתם יודעים קצת על קומיקס, טיפה, את, אתם יודעים שסטנלי היה עורך, ומנהל, וכותב, הוא לא היה אמן. הוא לא צייר את ספיידרמן אף פעם. אם תבקשו ממנו, בהנחה שהוא היה עדיין בחיים, ושבמקרה עברתם לידו, ושבמקרה הוא לא היה מוקף בשומרי ראש כמו רוב האנשים השחירים המפורסמים, ושבמקרה הוא היה יודע עברית, שזה לא סביר, אם הייתם מבקשים ממנו לצייר לכם את תור, הוא כנראה לא יכול לצייר אפילו את הפטיש שלו, יולנר. אז לכל הדמויות האלו היו אמנים, ובגלל שמדובר במדיום חזותי, אני חושב שאפשר להסכים שאנשים כמו ג'ק קירבי וסטיב דיטקו ודון הק הם כנראה, חלקית לפחות, גם היוצרים של הדמויות האלו. סטנלי יכול לכתוב משפט כמו: ספיידרמן אף לא מעל העיר, נישא על גבי כור בשעה שהוא צועק עם כוח גדול באה גדולה, תקנו פיצה. אבל אם סטיב דיטקו, וזה אדם שצייר את ספיידרמן בהופעה הראשונה שלו וב-33 הגילינות הראשונים שלו, לא יאייר את התסריט הס... הזה, את המשפט הזה, סביר להניח שילדים יתלהבו הרבה פחות. הם עשויים לשאול, רגע, מי זה הספיידרמן הזה? איך הוא נראה? יש לו תחפושת מגניבה כלשהי? אולי בשילוב צבעים שאתם יכולים להראות לנו? ומה זאת אומרת בכלל? הפלקו. בלי האלמנט הוויזואלי, אין לך באמת קומיקס, יש לך מישהו שכתב שורה. אוקיי, אז אנחנו יכולים להסכים שסטנלי הוא לא היוצר היחיד של יקום מרל. וחשוב לציין שהוא בכלל הפסיק לכתוב באופן כללי קומיקס אחרי שנות ה-60. הוא כתב פה ושם, אבל לא הרבה. אז כל הדמויות שנוצרו לאחר מכן שאתם מכירים, כמו רוקט דראקון מ-1976, או טאנוס שנוצר ב-1973, או דדפול שנוצר ב-1991, בכלל לא נכללות בהגדרה של דמויות שסטנלי היה מעורב בקיום שלהן. אבל הוא כן אחד היוצרים של כל הדמויות הקלאסיות שיצרה החברה, ושהפכו אותה ללהיט גלובלי. הוא כן כתב את כל הסיפורים האלה שמצטטים בסדרות ובסרטים שרואים מיליארדים עם כוח גדול באחיות גדולה, ומשפט של סטנלי. הוא כן חשב על כל הרעיונות הוויזואליים המדהימים האלה, והוא הביא אותם למדהים שהפיחו בהם חיים. כן? התשובה היא אולי. אתם מבינים? המציאות לא כזו פשוטה. זה לא עניין של שחור ולבן, זה עניין של גיבורים ונבלים כמו בקומיקס. יש הרבה ויכוחים בקרב יוצרים אחרים מאותה תקופה, בקרב מבקרים, בקרב חוקרים, בקרב היסטוריונים, וכן, יש דבר כזה היסטוריונים של קומיקס. יש ויכוח שנמשך עד היום בשאלה עד כמה סטנלי היה מעורב ביצירת כל הסיפורים האלה שהוא מקבל עליהם קרדיט? היי, hey, זה כותר די טוב לקומיקס של מארו בשנות ה-60, לא? הקרב הקוסמי על הקרדיט! יש פה אפילו אליטרציה משולשת. כדי להבין משהו על מקומו של סטנלי בהיסטוריה של הקומיקס, צריך לדעת טיפה על סטנלי, אנחנו צריכים טיפה קונטקסט. לדוגמה, אתם צריכים לדעת שבהתחלה בכלל לא קראו לו סטנלי. סטנלי, מילה אחת, סטנלי מרטין ליבר היה עוד נער יהודי שנולד וגדל בניו יורק של שנות ה-20 של המאה ה-20. ההורים שלו, סיליה וג'ק לייבר, היגרו לארה״ב מרומניה בחיפוש אחר החלום האמריקאי, או לפחות במדינה שבה קצת פחות מבזיים ליהודים כמו המולדת שלהם. סטנלי הצעיר היה נער עם שאיפות גדולות, בוודאי למישהו שנולד למשפחה ממעמד הפועלים באחד האזורים העניים יותר, לפחות אז, של ניו יורק. הוא רצה להיות סופר מפורסם ומוערך, ואני לא מתכוון של קומיקס, אני מתכוון... של ספרים, הוא הגיש מאמרים וחיבורים לעיתונים בנערותו, ושוויץ' שזכה עליהם בפרסים, הוא אף פעם לא הפסיק לקרוא, ההורים שלו ואח שלו תיארו מישהו שתמיד נמצא עם האף בתוך ספר, אז הוא מישהו שכן היה לו מראש שאיפות גדולות. אבל בכל זאת, עבודה זה עבודה. סטנלי לא הצליח למצוא עבודה בכתיבת ספרים, זה לא היה כזה פשוט, אז הוא עבד במגוון של עבודות קטנות שהיו זמינות לבן אדם מאותה תקופה. עד שיום אחד הוא מצא עבודה טובה יותר, ששילמה יותר, והכי טוב אצל קרוב משפחה. מרטין גודמן היה בעלה של ג'ין ליבר, שהיא הייתה אחיינית של סטנלי. ודרך הקשר המשפחתי הזה, סטנלי, ושוב, עדיין מילה אחת בשלב הזה, רק שם פרטי, הצליח להשיג עבודה בחברת הקומיקס של מרטין. ואתם ודאי מתלהבים, כן, הוא הצליח להשיג עבודה במארוול, לא. הוא הצליח להשיג עבודה בטיימלי, לא היה אז מארוול. טיימלי פרסמה חוברת שנקראה מרוויל קומיקס, אבל לא קראו להם מרוויל, ולא יקראו להם מרוויל עוד די הרבה זמן, החברה תשנה את השם שלה. כמה פעמים, לפני שתסיים עם האחד, שהפך אותה למפורסמת. אהה, אתם אולי חושבים, פה בוודאי הוא נהיה במהרה כתל פרומץ מפורסם. ואם אתם לא חושבים את זה, אני מצטער שהכנסתי לכם מילים למוח בטלפתיה. אתם צוחקים, אני מקווה. כי כאשר סטנלי גויס לעבודה במרוויל, סליחה. הוא היה בן 19, בלי שום ניסיון אמיתי בכתיבה יוצרת. העבודה שלו הייתה להיות עוזר, נער משרד. הוא היה עובר על הדפים לראות שאין תורת כתיבו הגהה, הוא היה רץ להביא קפה, הוא היה עובר עם מחק אחרי שהעבודת אומנות נשלמה ומוחק מה שהיו אומרים לו. ג'ק קירבי אמן קומיקס ויוצר שהיה מבוגר מסטנלי רק בחמש שנים אבל כבר היה בשלב הזה מישהו עם ותק וקרדיט בחברה ג'ק קירבי יצר את קפטן אמריקה עם האמן ג'ו סיימון תיאר את סטנלי בתור הילד המעצבן שניקה את עפר הסיגרה של ג'ק מהאיורים ג'ק קירבי כל הזמן היה מעשן סיגר והיה מעצבן את המשרד עם נגינה אינסופית במהפוכית שלו כאשר סטלי הגיעה לחברה, תמלי הייתה כבר שם דבר מקרב עשרות חברות קומיקס שצצו כפטריות אחר הגשם בסוף שנות ה-30. זו הייתה תקופה שבה מדיום הקומיקס עבר אבולוציה וקפיצה בפופולריות שלו. דמויות כמו נמור הסאב מרינר והלפיד האנושי, זה לא הלפיד האנושי מארבעת המופלאים, זו דמות דומה עם אותו השם אבל זהות אחרת, לא להתבלבל, היו הצותחים הגדולים שלהם אז, וכאמור בשנת 1941, שנתיים אחרי שסטלי התקבל לחברה, קפטן אמריקה היה בדרך, והוא היה דמות שתזניק את החברה לגבהים חדשים של מכירות פופולריות. ובכל זאת, למרות שהוא לא היה שם כיוצר, הוא לא רצה להיות יוצר קומיקס. במאי 1941 התפרסם הסיפור הראשון של סטנדוויק. וזה לא היה סיפור קומיקס. זה היה סיפור בתוך קומיקס. אתם מבינים, באותה תקופה, האופנה הייתה שמגזיני קומיקס החלו גם טקסטים קצרים. סיפורים מאוירים שהם לא קומיקס. רוב הקוראים כנראה היו מדלגים עליהם, אבל דבר ראשון הם עזרו מאוד לנפח את גודל המגזין, או לא להיראות יותר גדול ושווה את המחיר שלו. דבר שני, הם עזרו לחברות קומיקס מאוד בענייני מס הכנסה, כי היה יותר משתלם להוציא משהו שהוא מגזין, שכולל גם סיפורים מיורים, ולא סתם חוברת קומיקס. אז כאשר הדדליין של החוברת קפטן אמריקה 3 מתקרב, גודמן ביקש מהאחיין שלו לכתוב איזה שטות של שתי עמודים למלא חלל ריק. בכל זאת, קדימה. התוצאה הייתה, סיפור קצר, שקפטן אמריקה Fofils the TRAITORS Revenge. שקפטן אמריקה מסכל את מקמת הבוגד. עכשיו, הסיפור הזה לא חשוב כשלעצמו. לא סביר להניח שקראתם אותו, או שמעתם עליו, הוא לא נאסף ופורסם מחדש יותר מדי. הוא היה חשוב משתי דברים. דבר ראשון, בן אדם שאייר את הסיפור הזה היה כמובן ג'ק קירבי, שהיה יצר של קפטן אמריקה. ולכן זהו שיתוף הפעולה הראשון בין סטנלי וג'ק קירבי, שמאוחר יותר יעבדו ביחד על כמה מיצירות הקומיקס הגדולות ביותר בעולם גיבורי העל האמריקאי. מה שיותר חשוב זה זה. סטנלי, מרטין ליבר, עדיין חשב שהוא יהיה סופר של ספרים חשובים יום אחד. ולא ראוי שסופר של ספרים חשובים יהיה כותב בזבלונים של קומיקס. אז הוא היה צריך לחשוב על שם את. וזה היה מאוד נפוץ באותה תקופה. במיוחד ליוצרים יהודים שרצו להסתיר את המוצא שלהם במדינה שעד אז הייתה יותר מטיפה גזענית כלפי יהודים. גם ג'ק קירבי היה בכלל ג'ייקוב קאצנברג במקום. אז סטנלי מרטין ליבר חשב מהר על שם את. ושם את שהיה די קרוב לשלו. וככה סטנלי, שוב מילה אחת נהיה סטן-לי. שתי מילים. לי המשיך לעבוד בשביל מרטין גודמן, בתור עורך, וכותב. עולה לאט לאט בסולם הדרגות, תוך כדי שהוא שומר על שם העט שלו. אפילו מלחמת העולם השנייה לא הפריע לקריירה שלו יותר מדי. הוא המשיך לכתוב בשביל גודמן ובשביל כל מי שנתן לו שכר הגון. בשנת 1947 הוא פרסם משהו שונה. משהו שחצה קו מסוים, והתחיל את הקרב האינספי על הקרדיט ועל פני תעשיית הקומית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זה נקרא Secrets Behind the Comics by Stanley, הסודות מאחורי הקומיקס של סטנלי. זה היה ספרון קטן שהבטיח תמורת דולר אחד, וחבר'ה, ב-1947, דולר היה הכסף, זה היה המחיר שאתה משלם, ואתה מצפה לתמורה בעד האגרמה שנקרא. תמורת דולר אחד, סטנלי הבטיח ללמד את הקורא כיצד להפוך ליוצר קומיקס. הספר, שימו לב, לא פורסם תחת המטרייה התאגידית של טיימלי, אבל, אבל כן כלל שימוש בדמויות שהיו בבעלות החברה. כמו קפטן אמריקה, מה שאומר שמרטין גודמן כנראה נתן את הסכמתו לכל העניין הזה. הבעיה לא הייתה שימוש באיורים של קפטן אמריקה, הבעיה הייתה ההיסטוריה שסטן לי הציג לייצור הדמות. קפטן אמריקה נוצר על ידי ג'ק קירבי וג'ו סיימון, שהיו צמד יוצרים שעבדו במשותף עוד מאנטי שנות ה הם מכרו, או יותר נכון, נתנו, כי לא הייתה להם המומרה, את הזכויות על הדמות לטיימי. בספר שסטנלי כתב לעומת זאת, מרטין גודמן, שהיה העורך והמנכ"ל של החברה, הוצג ככוח היוזם של הדמות. בסצנה דרמטית במיוחד אנחנו רואים את גודמן בפוזה הירואית, בשעה שהוא מרים את זרועו לאוויר וזועק אל הקורא "אני חייב ליצור דמות שתייצג את המלחמה של חופש בפשיזם". פאנל לאחר מכן אנחנו קוראים שמרטין בילה את השבועות הבאים בפנייה לאמנים ולכותבים הטובים באומה ליצור סוג חדש של דמות פטריוטית. וככה, במחי עמוד קומיקס אחד, סטנלי שכתב את תהליך היצירה של אחת הדמויות הכי פופולריות אז. מי שקרא את הספר הזה, את הסודות מאחורי הקומיקס, עשוי לחשוב שג'ק קירבי וג'ו סיימון הם רק הערת שוליים בסיפור של קפטן אמריקה. וקירבי, יש לציין, לא אהב את סטנלי עוד לפני שהספר פורסם. הוא היה משוכנע שלפני המלחמה, סטנלי הרס לו את הקריירה, אחרי שהוא חשף שקירבי וסיימון אה, עבדו בשביל חברות אחרות בזמן שהן היו תחת חוזה של טיימלי, מה שגרם לגודמן לפטר אותם. סטנלי המשיך לעבוד בתעשיית הקומיקס בשנות החמישים. הוא נשאר אה, בתוך החברה, בתור עורך וכותב, בזמן שטיימלי שינתה את השם שלהם, לאטלס. ובמהלך שנות החמישים הוא כתב בכמעט כל ז'אנר שהיה פופולרי, אז מדלג מהם בקלילות אדירה. הוא כתב מערבונים. כמו The Law Man Who War No Guns, איש החוק שלא יהיו לו אקדחים, או סיפורי מה בשם Fountains of Death, או ספרי הומור כמו Hedy of Hollywood, ואפילו ספר רומנטיקה כמו Mele the Model. מדובר בעשור של עבודה שלא נשאר ממנו הרבה מבחינת מוניטין. זה, זה מעניין אנשים כמוני, לדוגמה, שעוסקים בהיסטוריה של הקומיקס, אבל הקורא הממוצע, או המאזינים הממוצע של פודקאסט כזה, כנראה לא מתעניין יותר מדי בקיד קולט. לי עצמו ציין שלא היה ממש אכפת לו מכל הקומיקסים שכתב אז, אומר, בשבילי זו הייתה רק עבודה. הוא אפילו התייחס לעצמו בתור hack מהמילה hackwork, דהיינו, כזה שכותב בלי אכפתיות. הוא לא חשב על היצירות עד הרגע שישב מול מכונת הכתיבה, ובשנייה שהתסריט נגמר הוא הפסיק לחשוב עליהם. מבחינתו זו עדיין לא הייתה אומנות, זו הייתה רק קריירה. ואז בסוף שנות ה-50, אטלס שינתה את השם שלה, שוב, פעם האחרונה כנראה, בהנחה שזה שינוי דרמטי בעתיד הקרוב, למרוויל קומיקס. ובשנות ה-60, לא רק השם השתנה, הכל השתנה. ב-8 באוגוסט 1961, מרוויל קומיקס הציעו להעביר העולם את הכותר פנטסטיק 4 נאמבר 1, פנטסטיק 4 מספר 1. זה ספר שכתב וערך סטן ליב. שהוא יר בעפרונות על ידי ג'ק קירבי, שבוצע עליו אינקינג על ידי ג'ורג' קרליין וכריסטופר רול. את הצבעים סיפק סטן גולדברג והאותיות ארטי סאנק. זה היה צוות היוצרים. זה היה סיפור על קבוצה של חוקרי חלל שמקבלים כוחות מוזרים אחרי מסע קשה דרך קרינה קוסנית ומשתמשים בכוחות האלה כדי להילחם במפלצות. לפחות כשהם לא נלחמים אחד בשני הם נלחמו במפלצות. וככה התחיל עידן חדש של קומיקס, The Marvel Age of Comics, העידן של מרוויל. הסיפור מאחורי הסיפור הוא שמרטין גודמן שיחק גולף עם ג'ק לייבוביץ', שהיה אחד המנהלים בחברת DC היריבה. לייבוביץ' השוויץ בפני גודמן שהלהיט הכי גדול שלהם הוא ליגת הצדק של אמריקה, the Justice League of America. כותר שאסף את כל הגיבורים הגדולים של החברה, סופרמן, בטמן. Wonder Woman, Green Lantern, Amazing Man, אמבושבן, טוב בסדר, בלי Amazing Man ואמבושבן. Uh, לקבוצה אחת. וככה מרטין ששמע על זה, אץ רץ לו למשרדים, וצעק על סטנלי לגנוב את הרעיון הזה עכשיו, וליצור חברת גיבורי על משלהם. אחרי הכל, עד כה, מרוויל הצליחו לא רע בזה שהם פשוט לקחו רעיון פופולריים, אז למה לא לקח את הרעיון הפופולרי הזה? לפי הסיפור של סטנלי, אחרי שמרטין ואמר שאין לו כוח להיות מרתיקן שוב. והיא בתגובה שכנעה אותו לכתוב קומיקס כמו שהוא רוצה, במקום כמו שאומרים לו. הוא עלה על הרעיון את הקבוצה כמו משפחה לא מתפקדת. אנשים שרבים ונלחמים אחד עם השני, במקום גיבורים מצוחצחים וחסרי פגמים, כמו שיש בליגת הצדק. ולכן בארבעת המופלאים, ג'וני סטורם, הלפיד האנושי, ושוב, לא להתבלבל עם הלפיד האנושי משנות ה-40, היה צעיר חמום מוח, כמו שהוא היה חם פיזית, שתמיד אץ רץ לעבר קרב או בחיפוש אחר בחורה יפה בלי להקשיב לפקודות. ומצד שני, בן גרין, The Thing, הדבר, היה מפלצת בדמות אדם, שתמיד בחתה על מר גורלה על שהוא תקוע בתור היצור הטרגי הזה, ורצה לחזור להיות בן אדם. אבל זה הסיפור של סטן לי. ג'ק קירבי מספר את זה אחרת. הוא טוען שהוא חזר למרוויל, אחרי עשור של הפסקה מהחברה, בזמן שהם עמדו בפני פשיטת רגל, והוא תיאר את זה ממש ברמה של מוציאים את הרהיטים מהבניין בזמן שהוא נכנס פנימה. והוא נשבע למקום להציל את החברה ואת סטנלי מעצמם. קירבי אומר שסטנלי ממש בכה כשהוא הגיע למשרד. והוא קירבי אמר, תרגע, אני אתן לכם ספרים שימכרו. ופה כבר מתחיל הסכסוך ההיסטורי על של החברה. ממי הגיע הרעיון הראשוני? מי הפך את הזיק הראשי הזה? ללהבה בוערת. ובכן, קירבי כנראה מגזים. הסיפור שלו מאוד מאוד דרמטי. אבל יש גרעין של אמת ככל הנראה שם. בעקבות ארבעת המופלאים, לי המשיך וכתב את ספיידרמן, עם האמן סטיב דיטקו. את האקס-מן, עם ג'ק קירבי. את טור, שוב קירבי. את איירון-מן, עם דון-הק, את אנט-מן. כן זה שוב קירבי, את דוקטור סיינג, זה דיטקו. את דרדביל. ממאמן בילהברט ועוד ועוד. ופה אנחנו נתקלים בבעיה, כי אלה המון כותרים, ומה שהתחיל כאוסף סיפורים נפרדים על דמויות שונות, נהפך די במהרה ליקום שלם של קומיקס. ספיידרמן הופיע לראשונה ב-Amazing מספר 15, וכאשר הכותר הזה היה להצלחה, הוא קיבל סדרה משלו בשם TheAmazing Spider-Man, שבה בגיליון הראשון הוא ניסה להתקבל לארבעת המופלאים בעבור מסכורת. וליצור יקום קומיקס שלם ולכתוב אותו זה די הרבה עבודה לבן אדם אחד. לכתוב קומיקס זה עבודה. זה אומנם לא אותה כמות עבודה כמו לכתוב ספר שלם בהשוואה לחוברת קומיקס, ופה קצת קידום חסר בושה לספרים שלי על מיליון הקומיקס, אבל זה עדיין דורש אה, מאמץ של הדמיון. בכל חודש וחודש סטנלי היה צריך לחשוב על לפחות חצי תריסה רעיונות חדשים לכותרים של מארוול, מאחז להפ... ליותר. ואז אחרי שהוא חשב על הכותרים האלו, היה צריך לשבת וליצור תסריט שלם כדי שהמן יוכל לאייר לפיו. יצא לי לקרוא כמה וכמה תסריטים של קומיקס, וחלקם מגיעים לרמה של מאות מילים לכל עמוד, ובכל חוברת יש 20-30 עמודים, לפעמים אפילו יותר. זה המון המון עבודה. וכל זאת בשעה שסטנלי היה גם העורך של החברה וגם די מנהל לא רשמי. שלא להזכיר, הוא היה גם המקדם של החברה, כן? הוא היה איש שהיה עסוק כל הזמן בפרסומת ובלדחוף את מארל ולהפוך אותה לידועה בציבור. זאת המון עבודה. יותר מדי לאדם אחד, כאילו בימינו, יש לך כמה כותבי קומיקס שיכולים לכתוב, שישה כותרים בחודש, אבל זה נדיר. שלוש או ארבע, זה בהחלט כאילו, כמות מכובדת. וכאן אנחנו מגיעים לפתרון הקסם. פתרון הקסם שיהפוך לפתרון הקללה כי יוליד אחרי זה שנים של סכסוכים. השיטה של מארוול לכתיבת קומיקס, או The Marvel Method. והשיטה של מארוול עובדת ככה. במקום לכתוב תסריט מסורט ומלא של כל הפעילויות והדיאלוגים, סטנלי יכתוב תיאור בסיסי של העלילה, וזה יכול להיות ברמה של הפעם נלחמים בנבל הזה ואז מנצחים. דני אוניל, שהיה אז כותב מתחיל אה, במרווין, ולימים יהיה עורך קומיקס מאוד נחשב בזכותו, וכותב קומיקס מאוד נחשב בזכותו, ציין שהתיאורים האלו לעיתים רחוקות עלו באורכם על דף מודפס אחד, ולרוב פחות מזה. אז אחרי שיש לך את התיאור הבסיסי, שמוסכם, האמן יוצר את שאר הסיפור באמצעים ויזואליים. וזאת אומרת שהאמן מחליט אה, לכמה פאנלים לחלק כל עמוד. ומה יקרה בכל פאנל, והאמן יחשוב על הקוריאוגרפיה של האקשן וכולי וכולי. ואחרי שהאמן יסיים לצייר הכל בעיפרון, סטנלי יבוא ויכתוב את הדיאלוגים מעל האמנות בהתבסס על מה שהאמן צייר. עכשיו, מה שאולי שמתם לב זה שחלק גדול מאוד ממה שנחשיב לתהליך הכתיבה בכלל מבוצע על ידי האמן. כאילו, אתם יכולים לדמיין אותי כותב ספר כזה? נגיד שאני רוצה לכתוב ספר בסדרת פרסי ג'קסון. נגיד שיש לי את הזכויות לכתוב ספר בסדרת פרסי ג'קסון, ואני ניגש לבן אדם שכותב את זה ואומר, בוא נעבוד ביחד. מה שקורה זה, בספר הבא, פרסי ג'קסון נלחם במומיה. הנה, כתבתי לך סיפור. אז הוא לא יקבל את זה. אה, הוא כנראה לא יקבל את זה גם אם הייתי מציע לו משהו מופרט יותר, אבל פה בכלל הוא לא יקבל את זה. לי בעצמו, אמר בריאיון שיצא בשנת 1987, ואני מצטט, כתבתי את הסיפורים והחבר'ה האלה, זאת אומרת לי, ו... זאת אומרת קירבי ודיטקו, ציירו אותם. הם היו כל כך טובים ביצירת סיפורים, שהייתי צריך לתת להם רק כמה מילות מפתח, והם היו עושים את הכל בעצמם. ואחר כך הייתי מסיים את מה שהם עשו, וזו הייתה דרך נפלאה לעבוד. Uh, עוד בשנת 1965, לי אמר שאמנים כמו ג'ק קירבי, אני מצטט שוב, לא צריכים עלילות בכלל. אני רק אומר לג'ק, בגיליון הבא זה יהיה דוקטור דום. ולפעמים אני אפילו לא אגזים עד כדי כך. לפעמים הוא יגיד לי מה יקרה, ואז ילך הביתה ויעשה את זה. כמעט כולם מסכימים שסטנלי כתב את הדיאלוגים. גם על זה יש כאלו שמסרבים, uh, קירבי בעצמו טוען שבהרבה מהסיפורים... הוא היה כותב בצידי האמנות שלו מה הדמויות המורות להגיד, ולי פשוט היה משחזר את מה שהוא אמר. אבל עד כמה לי היה מוריו בכתיבה שלפני... זה כבר קשה להסכים. יש קונפליקטים כל הזמן. אין הרבה עדויות מוצקות בדמות תסריטים ששרדו, ואנשים שמדברים על זה הם ברובם אנשים מבוגרים. לא, לא היה הרבה עניין בכלל בשאלת היוצרים הזאתי עד שהאנשים האלה היו בחצי השני של החיים שלהם. ובשלב הזה זה גם... קרב על הקרדיט וגם חלקית קרב חוקי, אז האנשים האלה לא יכולים להודות כמה מקבלים היו מעורבים בלי לפגוע במקרה שלהם. אני אתן לכם דוגמה. קחו את סילבר סרפר, כן? זה למקרה שהשם שלו לא ברור, הוא בצבע כסף והוא גולש בין הכוכבים ואין לו חולצה, או מכנסיים אפילו. הוא הופיע לראשונה בגיליון 48 של ארבעת המופלאים, פנטסטיק פור, נונבר 48, כחלק מהסיפור שבו ה... חייזר האלוהי גלקטוס מגיע לכדור הארץ ומאיים לאכול אותו. סטנלי הוא הכותב הרשום של ארבעת המופלאים 48. זה השם שלו על תיבת הקרדיטים בתור כותב. סטנלי לא היה מעורב ביצירה של הסילבר סרברו בשום צורה. הוא ראה את האומנות של קירבי שמציגה את הרעיון הכללי שלו. הוא לא ידע מאיזו הדמות הזאת. ג'ק קירבי יצר אותה בזמן תהליך העבודה לגיליון. וזו דמות שנהייתה לימים אחת היותר פופולריות של מארווי, כן? יש לה סדרת קומיקס שרצה הרבה שנים, היה לה משחק מחשב, הייתה לה סבירת טלוויזיה, היא הופיעה בסרט. זו דמות שהופיעה בגיליון שסטנלי כתב, רק שסטנלי לא כתב אותה. או קחו דמות שאתם בוודאי מכירים, את דוקטור סטריינג. סטיב דיטקו יצר את הרעיון של דוקטור סטריינג 100% לבד. Uh, לא סתם שהוא יצר את זה, סטנלי לא אהב את הרעיון, הוא, הוא היה בטוח שדוקטור סטרנג' יהיה כישלון נוראי. אבל, בכל זאת, מתוך הרגל ומתוך נוהל, סטנלי היה זה שכותב את הדיאלוגים. תמיד. וזה אומר שהשם שלו מופיע על הקרדיט של דוקטור סטרנג', של ההופעה הראשונה של הדמות, בתור כותב. אפילו ששני אנשים מסכימים שזה היה הרעיון של דידקו קודם, סטנלי קיבל קרדיט. וחלק מהיוצרים של מארוול היו מאוד לא מרוצים ממצב העניינים הזה. Uh, האמן הוותיק וולי ווד, -E שהיה כבר שם מוכר בקומיקס בעקבות העבודה שלו ב-EC, uh, חברת EC קומיקס בשנות ה-50, ביקש לקבל קרדיט גם ככותב כאשר התחיל לעבוד על הסדרה דרדביל, כי הוא הרגיש שהוא עושה את מרבית העבודה. סטנלי uh, הסכים עם כמה שינויים, לדוגמה, עד שוולי ווד -E קיבל את הקרדיט, תמיד השם של הכותב הופיע ראשון בתיבת הקרדיטים. הקוראים נכנסו ככה המון חשיבות לסטנלי שהיה הכותב והראשון. ועכשיו פתאום, כאשר וולי ווד הוא הכותב, הכותב מופיע שלישי. ומי מופיע ראשון בתיבת הקרדיטים? העורך, סטנלי. בגדלונות הבאים, הוא דרש לקבל קרדיט ככותב בלבד, בלי שום תוספים ושינויים וזה. אז סטנלי הסכים. אבל בלי לתת לווד תוספת שכר ככותבת, הוא יקבל שכר, רק כאמן, וווד פרש מהחברה בזעם. יש גם המקרה של האמן דיק איירס, שעבד על הכותר סארג'נט פיורי, דמות שאתם תכירו לימים בתור המרגל ניק פיורי. הוא אומר שסטלי התקשר אליו יום אחד, ואמר שאין לו שום רעיון מה בכלל הם יעשו עם העלילה של גילדיון 23 של סארג'נט פיורי. אז דיק איירס ישב עם והיא הציעה לו לא רעיון, על סיפור שבו פיורי והחיילים שלו מצילים נזירה מכוחות האויב. והרס היה בטוח שסטן יסרב, כי הוא אמר שסטן לא אהב סיפורים שנגעו בדת, אבל או שלי מאוד אהב את הסיפור, או שהוא היה נואש מספיק לתוכן, הוא הסכים. אז זה סיפור שהיה מבוסס על הרעיון של דיק הרס, כן? סטנלי פנה לדיק הרס ואמר תן לי רעיון, או לפחות רעיון של אשתו של דיק הרס. אז כאשר הרס מבקש קרדיט על כתיבה, הוא טען שסטנלי צעק עליו, שוב אני מצטט, ממתי פיתחת צא לי מהמשרד. לא נחמד במיוחד. במשך שנים, מרוויל קומיקס המשיכה לפרסם מחדש את הסיפורים המקוריים משנות ה-60 אה, בצורה של אה, מה שנקרא The Marvel Masterworks Line, או Marvel אומניבוס, או פשוט אה, Marvel Treasure. יש כל מיני דרכים להציג את הסיפורים מחדש, לארוז אותם ולמכור אותם שוב ושוב בכל מיני צורות. ובכל הדפסות מחדש, תמיד היה הפרדת קרדיט ארורה. טבעה על ידי סטן לי, אומנות על ידי אכנס אמן פור, לפעמים ג'יי קירבי, לפעמים סטיב דיטקו, לפעמים דון הק, אפילו לפעמים ווליווד. אבל אם תסתכלו בשנים האחרונות, תראו שדברים משתנים. פתאום בהדפסה מחודשת של דוקטור סטרנג' אומניבוס, שמדפיס את רוב הגיליונות הראשונים של דוקטור סטרנג', סטיב דיטקו הוא לא רק האמן, הוא אמן וכותב. וזו הכרה מאוד מאוחרת בתפקיד של האנשים האלה ביצירת הקומיקס שנמשכה אחרי מאבק כל חייהם. טוב, אז אנחנו מגלים שסטנלי לא באמת כתב, במובן המילה, את כל הסיפורים האלה. מה הוא כן עשה? יחסי ציבור. סטנלי היה איש יחסי ציבור נהדר. הוא הצליח למכור את מארוול כחברה האופנתית והצעירה, וזאת בניגוד לזקנים בדיסי קומיקס. הקומיקסים של מארוול נהיו לא סתם משהו שילדים קוראים, אלא חלק מהשיחה הלאומית. הם הופיעו בקורסים באוניברסיטאות וקולג'ים, הם הופיעו במחזות, היה דיבורים כבר אז, כמו בשנות ה-60, על סרטים של גדולים כמו פדריקו פליני האירופאי, שבא למשרדים שלהם בתקווה להפוך את אחד מהם לסרט. בסוף שנת 1965, כתב של העיתון הרל טריביון, עיתון דה אופנטיאז, הגיע למשרדי החברה כדי לכתוב עליה פרופיל. והפרופיל התפרסם בינואר 1966 והתמקד לחלוטין בסטנליו. הוא תיאר כטיפוס מבריק וכריזמטי שניהל את החברה כמעט בעצמו. ג'ק קירבי, בניגוד לכך תואר כטיפוס חסר ברק שנראה כמו, ואני מצטט, עוזר מפעל למכוחים. קירבי התעצבן, מאוד התעצבן. כמה שנים אחרי זה הוא עזב את החברה, ויש הטוענים שזה היה... אם לא הקש ששבר את גב הגמל, אחד הקשים האחרונים שישברו את הגב שלו. לי ניסה לפייס אותו, אחרי שהכתבה יצאה פתאום, במקום שזה יהיה כתיבה, סטנלי זה היה Marvel Pop Art Production by לי אנד קירבי, אבל הנזק כבר נגרם. המאמר היה חלק מטרנד כללי. בשעה שאמנים היו ספוגים במשרדים וחדרי העבודה שלהם, עובדים על איורים מבוקר ועד לילה. סטנלי מצא לעצמו זמן להתארח באוניברסיטאות ובתוכניות רדיו ולקדם את מארוול. ותוך כדי שהוא קידם את מארוול, הוא קידם את עצמו. וזה לא כזה חשוב שסטנלי לא טען שהוא יצר את הדמויות האלה לבד. הוא לא טען את זה, וכאמור יש לנו קצת ציטטות מקודם בתוכנית, שמה אנחנו רואים שהוא מכירים בתרומה של אנשים האחרים. הוא האדם היחיד שהופיע מול הקהלים הנרחבים האלה. הוא היה השם והוא היה הפנים. ואתה יכול להזכיר בקצרה את... ג'קירבי או את סטיב דיטקו, אבל כשאתה זה שאנשים רואים כל הזמן, ואתה זה שאנשים שומעים כל הזמן, הם חושבים קודם עליך. כמה עשרות שנים מאוחר יותר, כאשר סרטי מארוול יתפסו תורצה, סטנלי יופיע בכולם, בשעה שרוב היוצרים יופיעו בקצרה, אולי בסרט אחת של דמות שהם יצרו. והחיבור נוצר בדעת הציבור. אמרת מארוול, אמרת סטנלי. סטנלי הופיע בהופעות קמיו בסרטים על דמויות שהוא לא היה מעורב בהן בכלל. Uh, הוא לא יצר את שומרי הגלקסיה, לא כדמויות נפרדות ולא כקונספט לקבוצה, אבל הוא עדיין הופיע שם. הוא הופיע גם בסרטים של קפטן אמריקה. ג'ק הרבי אגב מופטר שנים לפני הסרט של יוכב אמריקה. וזה הרגיש כמו מעין הד לחוברת ההיא שכתב על הסודות של כתיבת קומיקס. רוב האנשים שראו את הסרטים האלה יכלו להגיד לך מי סטנלי. אבל כמה הם יכלו להצביע על ג'ק קירבי או ג'ו סיימון אם יראו אותם ברחוב, וזה בהנחה שהם לא היו רוחות רפאים? כמה אנשים ידעו על התרומות של ג'ק קירבי וג'ו סיימון לעולם הקומיס? היוצרים האחרים הביעו את המרירות בדרכים שלהם. ג'ו סיימון כתב סיפור קומיקס למגזין ההומור סיק מספר 8, שיצא בשנת 1966, והסיפור היה פרודיה קצרה על מנהל של חברה בשם מיזרי קומיקס. שהוא בחור בחליפה יקרה שנקרא, שימו לב, סם מי. וסם מי משוויץ לאמן שעובד איתו בחור בשם דריפקו. מאוד מאוד עדין. והוא אומר, דריפקו, אל תשכח לחתום את השם שלי על הסיפור אחרי שאתה מסיים לצייר אותו. ג'ק קירבי עזב את מארוול בשביל DC בשנות ה-70, ובזמן שהוא עבד בשביל DC הוא יצר דמות בשם Glorious Godfri. מין כזה רברבן משוויץ עם פאה בולטת, ולמקרה שלדעתם סטנלי הקריח בגיל צעיר יחסית ולבש פאה על הראש משל... כבר בשנות ה-60. גלוריאס גודפרי הוא טיפוס בלי שום סימפתיה ובלי שום... ובלי שום הכרה באחרים. יש לו עוזר חסר עמוד סדרה שנקרא האוסרוי. ובמקרה, צירוף מקרים מוחלט. מי שהיה העוזר ארוך השנים של סטנלי ולאחר מכן כותב מפורסם במרוויל, הוא נקרא... רוי תומאס, כאמור, עדינות. הבדיחות האלה המשיכו והופיעו בכותרים של מארוול עצמה. בספיידרמן Annual מספר 1, ולמקרה שאתם לא יודעים, Annual זה חוברת מיוחדת שיוצאת פעם בשנה, ומכילה מספר גדול יותר של עמודים מחוברת קומיקס רגילה. בספיידרמן Annual מספר 1 יש קטע קצר שמראה לקוראים את מאחורי הקלעים של איך נוצר קומיקס של מארוול. מהרעיונות ועד לציור ועד פסה. וכבר בפאנל השני של הסיפור, הדמות של סטיב דיטקו, אומרת במרירות מסוימת, שמאוד מורגשת היום, מה זאת אומרת אנחנו? אני מצייר את כל הדברים לבדי, ואתה מתאמן בחתיכת שמך עליו. סטנלי היה הקמע של החברה, באותה מידה כמו הדמויות הביטיוניות האחרות. ויותר חשוב מכך, הוא היה מנהל בחברה. כל היוצרים האחרים, בהתאם למנהג הנפוץ בתעשיית הקומיקס האמריקאית דאז, היו פרילנסרים. יוצרים עצמאים שנשכרים על ידי התאגיד. וזה אומר שאפילו שאנחנו יודעים בדיוק מי כתב מה ומי יהיה מה, כל הדמויות שייכות ובאופן רשמי נוצרות על ידי מרוול קומיקס. ומרוול הייתה אז עדיין שייכת למרטין גודמן, שהיה קרוב משפחה של סטנלי. היוצרים האחרים היו עצמאים. סטנלי הוא איש חברה. והוא נשאר כדמות דגל של מרוול גם שנים אחרי שהפסיק לכתוב. אתם יכולים לראות את הקו המפריד בין יוצר למנהל בשנות ה-70. המאניל אה, אדמס, אז הכוכב העולה בשמי הקומיקס, ניסה ליצור איגוד של יוצרי הקומיקס, כן? שילחמו ביחד על זכויות קולקטיביות. וסטנלי שמע את המילים איגוד, והיה בהתחלה בעד הרעיון, אבל הוא חשב שהארגון יהיה משהו שמשמש לקידום עצמי, לדרך לעזור ליוצרים למכור את הרעיונות אחד של השני. הוא לא כל כך חייב את הרעיונות זכויות יוצרים. מארוול אחרי הכל שמור לא רק על הזכויות לדמויות, אלא גם על חלק ניכר מהאומנות המקורית. ומכירה מחדש של דפי אומנות מקורית, הדפים שהמאנייר לפני האינקינג ולפני הצביעה, ובטח לפני שסטנלי בא בכתב את הדיאלוגים שלו, נהיו לימים למקור הכנסה לא רעה לאמנים שהיו צריכים השלמת הכנסה. בשעה שמהוול כבר התחילו למכור את הזכויות על הדמויות שלהם לצעצועים וסדרות מצוירות, ואנחנו עדיין לא הגענו לעידן שבו הסרטים שלהם עושים מיליארדים, האנשים שיצרו את הדמויות האלה קיבלו סכומים של כמה מאות או אלפי דולרים פר גיליון וזה לא נראה להם הוגן, כנראה די בצדק. דמות מסוימת יכולה להכניס למאוויל ולחברה דיסני שקנתה אותם מיליונים ומאות מיליונים של דולרים ומה שאנשים האלה יכולים לצפות בתמורה זה תודה קטנה בסוף של הכתוביות ואולי צ'ק חד פעמי של כמה אלפי דולרים ג'ו קייסי, שהוא הכותב שעזר ליצור את הדמות אמריקה שבאז שהופיע בקולנוע הראשונה בסרט דוקטור סטרנג' במדעי הטירוף, פשוט סירב לקבל את הצ'ק של דיסני. הוא טען שזה סכום מעליב שהוא עדיף שלא ייתנו לו כלום במקום שיזרקו לכיוונו כמה אגורות. עכשיו, הנה עוד קטע. כל הדמויות המקורות האלה, כל הלעיתים הגדולים, נוצרו בתקופת זמן של פחות מעשור. מ-1961 עד בערך 1968. בסוף שנות ה-60, סטנלי די נסוג מהפוזיציה של יוצר קומיקס. הוא אפילו לא היה כבר העורך של החברה. ויש סיבה שלא שמעתם על רוב הכותרים שעובד עליהם אחרי התקופה הזאת, כאילו Nightcap או Revage 1999, והניסיונות שלו לכתיבה לטלוויזיה לא הצליחו גם יותר מדי. הייתה סדרה מצוירת למבוגרים בשם Striperלה, שלא שמעתם עליה כנראה. היו שתי חברות סטארט-אפ שהוא הקים בתחילת עידן האינטרנט, ממש הסתיים במהפך נפש. היו תביעות, היה פשיטת רגל. הייתה חקירה של משרד המשפטים האמריקאי, ובאחד הרגעים הכי מגוחכים בהיסטוריה של ההיסטוריה, החברה סטנלי מידיה, חברה שנוצרה בשמו ובדמותו של סטנלי, טבעה את סטנלי, האיש, בטענה שרק להם, דהיינו לסטנלי מידיה, מותר להשתמש בשם ובדמות של סטנלי. כי זה מה שסטנלי היה מבחינתם, דמות ולא אדם. וקשה שלא להשוות את המצב הזה ליוצרים האחרים שעבדו עם סטנלי בשלוש השישים, שנשארו יוצרים עד הרגע האחרון. עכשיו סטיב דיטקו אמנם היה טיפוס די מוזר, עם אמונות חזקות בתיאוריות האובייקטיביזם של איאן ראנד, וזה אומר שאחרי שהוא עזב את ספיידרמן הוא ירד ברובו למחתרת ושחרר קומיקסים עצמאיים שנקראו על ידי מעט אנשים, אבל הוא אף פעם לא לעבוד. הוא אפילו חזר לעבוד בשביל מרוויל כמה פעמים, הוא יצר את הדמות סקוורגרל בשנות ה-80, אבל הוא תמיד סירב באופן עקרוני לחזור לספיידרמן בטענה פשוטה. הוא ורק הוא היוצר האמיתי של הדמות. שסטנלי יודה בזה, וסטנלי אף פעם לא הודה בזה, עד ליום מותם. ג'ק קירבי נשאר פעיל בעולם של קומיקס המיינסטרים. בשנות השבעים, כאמור, הוא עזב את מארוול ואת DC, והוא יצר שם בכמה שנים קצרות המון המון קונספטים ורעיונות שנמצאים בשימוש עד היום. הוא יצר את האלים החדשים, לוגאדס, את מיסטר מירקל, את אטריגן השד, Demon, את דה את אומאק, ועוד מספר רב של דמויות וקונספטים. ואחרי זה הוא חזר למרוויל בסוף שנות ה-70 ואף על פי שהיצירות שלו מהתקופה ההיא מוכרות פחות מהעבודה הקלאסית שהוא עשה עם לי אי אפשר להכחיש שיש להם איכויות משלהן הוא לא הפסיק ליצור הוא יצר לבדו בשלב הזה כי הוא סירב לעבוד עם סטנלי הוא סירב לעבוד עם כל אחד אחר ורצה להיות יוצר עצמאי הוא יצר במרוויל את דבל דיינסון שאמור להיות בקרוב סדרי הטלוויזיה הוא יצר את האי שכבר הפכו לסרט הוא יצר את משינמן הוא יצר על פי הספר והסרט אודיסיה בחלל, מין כזאת סאגת מדע בדיוני קוסמית מוזרה, זה אחד הקומיקסים האהובים עליי באופן אישי. כאשר ג'ק קירבי נפטר, עולם הקומיקס היה בעוול. המלך מת, קינג קירבי הם קראו לו. המלך מת, אמרו הכותרות במעט העיתונים שהתעניינו בזה. כאשר סטנלי מת, כל העולם היה בעוול, כולל אנשים שלא קראו מעולם דף קומיקס אחד שסטנלי כתב, או לפחות כזה שסיפק לו את הדיאלוג, או לפחות חשב על הרעיון הבסיסי לסיפור. בשנות חייו האחרונות קירבי היה עסוק בתביעה נגד מרוויל, תביעה שנמשכה גם אחרי המוות שלו בידי קרובי המשפחה. ובתביעה קירבי טען שלא מגיע כל הקרדיט על הדמויות הוא אפילו טען שהוא אחראי במידה רבה על ספיידרמן, כי הוא צייר את הכריכה של החוברת בה הדמות הופיע לראשונה, והוא יצר שנים לפני כן דמות בשם הזבוב, TheFly, שיש לה כמה וכמה נקודות דיניות מספיידרמן. זה כנראה היה צעד אחד יותר מדי, אבל שאר הטענות סטנלי מצידו שינה את הסיפור שלו בכל ראיון אחר בנושא. לפעמים הוא אמר שהוא חשב על הקונספט לבדו. לפעמים הוא אמר שהוא יצר את ספיידרמן עם אשתו. לפעמים הוא אומר שזה היה בכלל עבודה משותפת עם דיטבו. לפעמים זה היה משהו שמרטין גודמן אמר. את התרומה של סטנלי לעולם הקומיקס אי אפשר למחוא. באמת, הוא גדול מדי, הוא מפורסם יותר מדי. גם אם הוא לא כתב כל שורה וחשב על כל ראיון, הוא כן היה עורך, הוא כן היה מפרסם של הדמויות האלה. האמנים אולי הפיחו בהם חיים, אבל מכונת ההייפ שסטנלי ניהל מעל דפי המכתבים של החוברת, בהרצאות ציבוריות, בתוכניות אירוח, ברדיו, הפכו אותה למפורסמות באמת. אבל אסור לבלבל בין מפרסם ליוצר. סטנלי היה מעורב ביצירה של דמויות אלה, אבל לא כל הדמויות. ומעורב זה לא בהכרח יוצר. בטח שלא ברמה שבה אנשים חושבים. ואם חושבים אחרת, זה בגלל שהכישרון האמיתי של סטנלי לא היה ככותב ולא היה כמוכר, סיילסמן. והמוצר שהוא הכי היטיב למכור, היה אחד, סטנלי. הפרק הזה התבסס על מחקר של הרבה אנשים, שכתבו וראיינו ושאלו שאלות, ואם תרצו לדעת עוד, מומלץ לבדוק דברים כמו מרוויל קומיקס טיאנטול סטורי של שון האו, או קירבי אנ'לי סטאפ סד של ג'ון מארו, ואת... True believer, the rise and fall of Stanley של אברהם ריזמן. כאן תום שפירא, אני מקווה שנהניתם מהפרק הראשון של בין הפאנלים, ומי יודע, אולי יהיו עוד כמה.